برحال محترم عالی بن قورد مولانا مبتی توسی بخمت سے دوره تفسیر قرآن در ایک سو نمبر کے سطح چپ محل لابل ارخی المانوز کی وچو بیس نو دوزارات کی شعر دلید ملائی دو پتہیسا تی اشاہ دیت ویدو سنت کے سن این سید از مارکر دکان نمبر تیس عبد الرحمن کے آزان از بین چوک جانگیر آرار صحابی پروپرائیدر انورشیر توحیدی نمبر زیرہ Khan Allلاu او ہائے لب دی پس وہ کڑائی لب لب بندہ د اللہ تعالی تم ما ما کذب الفuad ما را پس نو ندی وی لدرغ فل پیامبر پاس کیلی دل ویش کوی تاسو پد پیامبر باندے علا ما پاس باندے را چلی دل پیامبر ولا قدرا النزلۃ الاخرى تا کی سر دل پیامبر دے جبرئیل مین لرا نزلتن پ نازلے دو اوخرا نور سرا بلزل سرا پ نازلے دو بل سرا یو بل پرېم دل دی اسو معراج ته اشاره معراج کې نبی عليه الصلاه اغلی أغلي دل او اين د سيدرتل منتها خوا او څنګه د سيدرتل منتها کې سيدرتل منتها بيرد انتها پا څنګه د بيرد انتها کې اغا سيدرتل منتها سها او سيدرتل منتها منتها ورته زکوي چه دا دا ملائکو دا خطود پارا منتحادا دا آخوا بیانی یا اروح نمومنینو دا غی ترسی زکاوتا منتحاوی دا غل ترسی گی یا منتحادا دا علومو دا غی نا آخوا دا چا علوم کار نکی ایندہ جنۃ الملوا پسنګا دا وی کې جنۃ الملوا اغه جنۃ ته د ارام ایز یفش هر کلا چی پټکا وی بیرلرا ما اغه سو یاغشا چی پټکډیو پټکډیو پټک بیرلرا اغه سو چی پټکډیو پټکډیو تفخیم و شانته اشاره دا او کې راضی اغا استقبال دې نبی علی صلاتو سلام لا د سرو زرو پتانګان اگر غلې او د نبی عليه السلام استقبالي کوله پاغي باندې هغه بیره پټه شو یا هغه پرشتي مرادي چې کثرت سر غلې یا نور د باري تعالی دغه بیره پټه کړي وا اذ یغ شذراتا ما یغشا هغه پټه ما زا ما ذا غلب بصرو نو کوکښه نظر د نبی عليه صلوات والسلام و ما تو غنو اوړې دله بالکل سې لی دله نظر کوکښو نو لا قادر ا من ايات رب ه سره لی دلو اغه بنخو دقدر ننو درب خنا الكبرى لوی لوی نخي لوی لوی نخي لی دلی وي افرایتم اللاتا اوس ګر ادا در پوری دا داستان او اس باد در رسالت د محمد رسول الله اوس چې محمد رسول الله دا سي بر حق پیغمبر ده او وه دمر قوی زرا زرايو سرا قوی طریقو سرا مبرهن کله شوي دا ثابت کله شوي دا مضبوط کله شوي نو هغه قران دا وای چه دا ما دا اللات و مناتو دا غزا عبای دا چه کم ده ما بودان ندی افر آیتو ملاتا آیتا سغر اول داوا افر آیتو ملاتو کله د سغر کرده پلاتو پحالت دلات بانده و پحالت دا غزا بانده و مناتا سالسطا او پا غمنات درین بانده الاخراج زلیلا ده الاخراج رستو ده قا اغا بانده پاغه مولګ غور کړه دې دا په حالت مو غور کړه دې و منات الثالثه الاخرى ایا غور کړه تاسو په حالت د منات چې دریم دل اخرى چې رسته دې الاخرى رستا نه پاغه مولګ غور کړه دا معبود دې څو نه معبودان نه دي رج دا چې کوم نه دلات فتبارک علماء کرام ذکر کړه عبد الله ابن عباس نا روایت ده ویلات لات تاسو وای اگر کان رجلن یلوت یلوت للحجيج فی الجاهلیت السویق دا یو سړیو چې په زمانه د جاهلیت کې د حجیان د فارس ساتوان به وړکول فَلَمَّا مَاتَ عَاكَفُ عَلَى قَبْرِهِ فَاعْبُدُوهُ هر کله چې هغه مرشو نو هغه د په قبر باندې مين جوری شروع او داغه فوکاره شروع کړه هغه ته به ترارسه یعنی صبر کو نیک څاله دا کومی راو با مردار شه پیرو ولو ذا غزا دا یو جنن نوا او یو کوټن ایوا یو درگا وا هغه کې بناستوا یوونه کې ودا او هغه کې به خلکو سره اوازونه هغه زایل ورکل کول نسای کی روایت رازی خالد بن ولید رضی الله تعالی هو نبی علیه الصلاۃ والسلام اولیګ وی ور شدار وانا کا او دا و زادہ درگا ختمه کا شکر خالد بنی ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو لڑ اغا دا تیل و کوٹاگی موٹاگی چواغی روان اکلا چه روان نبی علیہ السلام پا سراغی وی بس ختم اکلا وی صد وی داست یا کوٹاڑی وی نا خالد کار نداشوی بیا بازی خالد روی تنوی خواه او دیست که رازی دا ما داست پری خدا لکه د خارختی او شاه داست می پری خدا ما نصب بلکل روان و جاڑا مکلا وینا کار نجا شوی بیا خالد بن ولید رضی الله و تعالی عنہو آج کم دے بیا لڑ او چکل لڑ او من جورانو اکتل چو ہو خالد خو بیا راغے خالد خو بیا راغے نو اغا چگی اغای شروکڑے وی یا اوزا یا اوزا شدي <سلام> شدتا لا تکذی علی خالدن القلخمار <وشمیری> و شممیری و ز ابی و ز و ز با و ز لکه څنګه نن یا بابا یا بابا اوی یا و یا و شُدِّ شِدَّتًا لَا تَغْزِي بِعَلَى خَالِدٍ الْقِلْخِمَارَ وَشَمْمِرِي وَعُزَّى أَبِي الْشَّابَا غورنن د دروغ عمله بنکه په خالد باندې څه سپا سوترام لاو کا او الْقِلْخِمَارَ خپل دپټا لره کا او پینسي پورتا کا بڑیو وها خو په خالد باندې عملو کا چې خالد دنا خلاص نه شو بیار بیا راغه او غُزَّى رَوَتَا په دپار د حمله فادرت خالد بنی ولید رضی اللہ و تعالی مانده و ببر سری نیوله و خالد بنی ولید رضی اللہ و تعالی مانده و صحابی دا پیغامبر دا نا که دا او دایی لی بس منده بی ولیو چو او حالا رو و ترا پسی تکر برا لراکی صحابه و تا گورا خالد بنی ولید رضی اللہ و تن ترخم از بوتکلا او و تاوی یعوزا کفران کی لا سبحان کی انی رایت اللہ قد اهان کی او زہ ستار نہ شکریدان نن ستا کفران دے کفران ستانہ شکریدا ستا پاکی نن نہ بات ختمہ دا ستا پاکی او ستا الوہیت ختم نے مانگا اللہ وی ما اللہ لی دلی ده امانا ما زاد دا اللہ پی جندلی ده او اغط زلی لکڑی اللہ دین دو توحید آمکا تیز زلی لکڑی نباد بستا اولوحیت ختمی او ساری تی کلم کلو مردار کلو او من جوران والا ټول تس نس کلو او بیاراغ نبی علیہ السلام توی تو تو نبی علیہ السلام او اس کار شوی شو ده او منات بارا که اللہ اکبر امام سیوتی وی دایو یو او چې کالا وفات شنو خلق داغو پا گٹا جوڑ کرو دا غو صورت په غټه باندې جوړ کړو او دای عبادت وکړو منا ته الله وایي دا معبودان ندي معبودان ندي او اسم نشی کولې دویم دا و چې پاریشته شفاعت نشی کولې قبل الاذنه علیکم ذکرو ایاستاشه پارا ناری نہ الکاندی والا ہول انسا او د دی اللہ تعالی د پارا جنه کوي بوی تل کا ای زن قسمت زاد دا پدغه وقت کی قسمت بوی د ظلم زی زاد تاوان نو د نقصان ان ہیہ رد پر دلیل د مشرکین ماندی ندی دا مگر نو منی سمئی تموا انتم جنو منا اخدی تاسو غلرا پخپلا او پلا رانو تاسو ندر علی گل اللہ تعالی بہاپ معبودیت د بانے من سلطان سقی مدلیل یتبیو نا الا زنا ها ول دا وی سره لگی دای چی وای دارار دا, دا, دا لات منات دا وزا ابيرا رسی دا سمگا سو کول شوای نا نا نا اسن شو کول او ګور نو مخلیخه افرا ایتوم لات والوزا و منات الثالثه الاخرى نمونا ولا اخلی چه په کوم علاقه کې پکم زای کې پکمي طریقې سره شرک کیږي په هغه طریقې باندې عبارت کې الوبې کم د توحید حق ادا کیږي او کله په هغه طریقې باندې درد اونکه نو توحید حق په بیان نه ادا کړي دا نه چې بس شرک یو کېږي او تواي سپوګمای اعلان نه ده خدا دا چې کو نور الہ نه ده دا اوغه چې اډسوخه هغه عبادت کوي نه دا تا نه ادا کړي او زم زمکه مالک او دم نو اسمانونو مالک او د او د دې او خلک لګیار په قبرونو باندې او داږي نوم ته ناقلې نو تاسو وکړه بیا تا بیا توحید بیان نه کوي بیا حق دې نه ده دا کړي ایت تبیعونا بلکہ تابیدارین کئی دی مگر دو گمانو وما تحوال انفسو دا آغا سوچو غاڑی نفسونا ولقد جاہم تاکی سراغ لے دی تا طرفا دا پروردگار دینا الہدا قرآن کریم عمل الانسان آیا د انسان د پارا ما تمننا آغا سبوی چو غاڑی بس انسان چې زه غواړین او هغه بولوي نه نه دا لاپ حکم به چاليږي فلل الله الاخرت والاولا پس دا الله تعالی په اختیار کړی اخرت او دنیا اخرت او دنیا اخرت الله په اختیار کړی په دا حکم چې حکم مداګ چاليږي او دنیا په اختیار کړی دا په د احکام وکم مما لكن بیا دوه مداوا وکا مم ملکین او ډیر د مم ملکین د پرېشتونو پسمنو کې توغني کفایت نشی کوله شفاعت دا غي زب... زرا برسی الا مم بال ايذن الله مگر پس دا غي نه چی اجازه تو لیمان دا پرده چایشاو چو خوخشی ویرزاو خوشحالشوی درغنا پویناد تویید که این نالزی نا بیشکا کسان لایو لا یو چیمان راڑی پا خیرت بانده لیو سمون الملائکتا خاما خاما نمونک دی پرشتو لرا پا نمونو دا جینکو بانده وما لهم او نشته دا دای دا پارا دا دا پا, پا دی بانده من علمین س دلیل ایت تگونه لزننا تا بداری نکی دای مگر دا گمان پا ق تا سره کېدل هغه رات په دلیل د مشرکین باندې تابیداری نه دی مګر د ګومان په قایدو کې وای ان زن نو بشکا ګومان چې ده لا یوغني فائدہ نوار کوي مین الحقی د حقنا شیئا زرا برسشه د حقنا نشید فکوله د حقنا زرا برسشه ګومان د حق نه شی نشي د فکوله په باب د عقایدو کې ای شیمپ ګومان نش ثابتوله فارز فا ذین بابو او پای کې تسلی نبی علی السلام له فارز فا امن توله پس مخه والا د اچانا چواله د ان ذکر نه د قران کریم زمنګ نه والا می یریده الا الحیات الدنیا ورادنه کوي ما ګرځید د ژوند مرادنه کوي د ما ګرځد ژوند دنیا ذالک مبلغهم دا غدا اخری مقصد د دا دائم العلم دائمنا زمانه د دا جریه یوزلم دائم اخری مقصد حصول د دنیا د کورسۍ حاصلول د دنیا حاصلول دا د زمانه دی جاہلیت او ظلم که چا به حاصلول ام نو صرف د دنیا لپاره اوسم د علم اخیری مقصد دنیاوی کا مبلغهم دا د اخیری مقصد د دنیا یعنی دا د اخیری مقصد دای مین العلم د علم نا ک انجینیرینګ ک انجینیرینګ نو انجینیرینګ د دې لپاره کای چې پیسې حاصل وکم کې ال بي کوي نداره پیسې او د پاره چې 66 ډیګري حاصلې کهار حاصلې یو د دنیا په هر کار کې مهارت حاصلې لګی لګی لګی بس اخیری مقصد دای چې بس پیسې د دنیا د تعلیم سو مقصد دی دا مقصد د شي پیسې اسنې تي نه ولا هیڅ مقصد نشته ذلک مبلغو من العلم بس دنیا لا خو او د علم اخیری مقصدم دای طالب العلم فریضه على كل مسلم پس کله به لیکلی اخری مقصد د دنیاي سپیشه وایا نور دې مقصد نه دارنګ هغه باطل پرست مليانو ته وګوره لکه څنګه چې زمانه د جاهلیت کې يهود او نسوارو دا اخری مقصد دنیا حاصلو ان کثیر مینه الاخبار ور وھبان لاکولون مال الناس بالباطل بس مالونا حاصلو لدخل کو او دا یخیری مقصدو دا رنگنن اغا مولیان باطل پرستا آغا دا دنیا سپی تاسو نن اگو رئی اغای لگیاری پا دیوان لے چھ بس پیسې پا قرآن حاصل کی دا دیواجن نبی علیہ السلام میلیو اقراو القرآن و لا تا تاسخ ولای قران لرا لیکن په دې خورا کو نه کوي دارنګ قران کراځي ولاته شترو بیاتي سمنن قليلا مغړه کوي په مقابله د آیاتو زما کې سمنن قليلا پیسې لګي دا ټوله دنیا مغړه کوي دارنګ حدیث کراځي نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمای من قرال قرانا یتاکل به الناس جاء یوم القیامه وجهه ازم ولیس علیه الاحم دا چې قران او په دې باندې کورسې حاصل کړل یتاکل به الناس مانا دنیا یې په حاصل کړل ذکر د عقل تفصیص نه صرف چخ راي ته دنیا حاصل ول دي دنیا یې پاغه حاصل کړه رجا يوم القيامه او وجهه واس نه لیس علیہ لحمن د قیامت پر اس باندې دا حالت کې راشي چې دامه به د اډو کې او دان چوي او پاغه باندې به اډوغه خویم نه او د غ غزل... زل... حالت زل د ذلت حالت کې براشي ذلیله بوي حديث کراځي نعمل عمره على ابواب العلماء ډیر خدي آغا عمرات چې د بادشاه د علماو په دروازو لاړې ځان پواکې او ډیر بدیا بد علما بسل علما على ابواب الامرا بديا علما چې غي د بادشاهانو په دروازو باندې ولাড়ি الله اکبر او داننګ حدیث کراځي کله چتا یو مولای سے بولید نبی علیہ السلام وی یو عالم دیولید چاګه مالدارانو او د بادشاہان دروازو ل ډیر زیلاځي د دنیا حاصلول د پارا گرځي کنا نو پوهه چې دا غلم ولي سے نبی علیہ السلام وی فالم انه لوس پوهه چې دا غلم ولي سے دی دا غلم ولي سے برا غلوی چوغیر چولیدا پنیه چولیدې چي نه د چغا او دا چې کمنن غلم وليسب دي او د قرانواله دشمني دا خو د سکول ماستر دی وای سړیا د سکول ماستر دی او ته ته د قران باندې چې کمنن خيتر ډکون کوي پړنی پړنی پردای سپلای دی پردای او خارا کپڑے دی پردای پټ کې دې پر دې هر سړي چې کمنو پر دې پر دې اته ځانمر غابت جوڑا کړی ده هر سړي پر دې دی وای ځلک مبلغهم من العلم اخیری مقصد دغه دنیا بس دا اخیری مقصد دا علم نه کسو کراشی نو د بداتیا نو کار دای پلان کې د کویت نه راغله لږ دی واه توکي دا دې پاره چې په داغه په لوړ باندې نو مواغت شي چې زمما مدرسې له سراړي جیتلان کې کوې تتل د دواو ته کې چې کامیاب شي جیتلان کی د کار شوه ده د دې د پارکې چماته سه حاصل شي ذالک مبلغهم من الئنه ربک بشکر ابستو علمو پواده بمانه او پواده پاشا به من صلیچه خطا شوان سبیلې دلاره داغه نه او هو علمو د الله تعالی پواده پاسه باندې چلار مومی حلا بیان د توحید سره تخفیف او بشارت نه واللله ما فی السماوات او خاص د الله تعالی په اختیار کې دي اسا چې پس مانو کې اسا چې پس ما کا کې لري لے اجزیه الیذین د پارا چې بدلو کیا کسان سنرا اسا او چې بدی کړي دا به ما پاغه س بار اعمال باندې عملوت چې دی کړي دي دی د اجزیه پورې جے بدلا ولور کے پاس جدی عمل کرے و یا جزئ الذين بدلا ور کیا کسان لرا احسنو چینے کی کڑے دا بل حسنہ د جنت الذين ہا کسان اجتنبو نا چزان بچ کے کبائر اس میں دلو ایلو گناہ نا او بے حیا یونا کا باہر الاسم مراد اسم نا شرک اعتقادی وال او مراد نا شرک فعلی ب ا لوی لوی افراد دی ورنانور طول تا شامل ده لوی گناونا طول دارنگ فوایشو طول بیهائی چی داغی نظان بچ کئی ای ایلال لمم ایلال لمم مگر وڑو گناونا ها آوک کی نو خیر ده ایلال لمم که دری اقوال دی یو قول داده چی دا عام ده وڑو گناوی او کلویا گناوی خو ایلال لمم پده شر سرا چې او زل ارتكاب وکړي او بیا توبه او باسي او بیا هغه کار نه کوي نو بس اغه وتعالى معاف کوي او د نورو نديزان بچ کوي یا مراد خو ګوردا یاد ساتي مراد بیا غیر انبيادي ځکه انبيای کرام شي کوم دي اغه د دغې نه ما د ګونانه معصوم دي دویم کول دا چې سغیره ګونهونه مراد لکه څنګه چې ما معنا وکړه شیع غیر کے قرآن و حدیث کے په حد نوی پہ توبہ باندے او پہ حسنات باندے اغامات کی گئی یا خطرات قلبیہ چیز لکی کم خطرات وغیر رازی اغامات مراد دی ان رَبَّكَ را بکه بشه کارستاواول مافیهپاره خیراتون کې د باخ ش هواعله مدلالله تالاپه دی په تاسومانندې هر کله چې پیدا کړي د انشاکوو منلار دلکه چې پیدا کي تاسو من اری دزمکنا او هر کاله چې تاسوجن نهتون بچی وي واړه فیبتونې ماې کومپمن په بس صفات م کوي د خپل زانونو لا تزكم مفاک او خپل زانونا مان صفات م کوي د خپل زانونو چمنګه داس داسیو منګه داسیو یو هو عالم د الله تعالی په دې بمن پاشا باندې اتقا چې زانه بچلې د شرکنا افرا ایت الزی تولا افرا ایت الزی تولا زجونا آیات غور کړې دا انسان ته تولا چې مخې وړو د قران کریمنا واعطا او ورک قلیلن لغشه وا اقدا او شخصو بیا ایند هو علم الغیب عده سره ده علم د غیب ف هو یرا پس ده ویني پس ده ویني هو یرا د سره علم غیب ده مده قران ناړيږي او وا اعطا قلیل لغون تکي شي ورکی د قران ناړيږي لغ شي ورکی مانس لغونه کې ته ایظهار دی مانو کې نور اقدا شخصي په شرک باندې آیا دا دا سلیل میں غیب دا سو چه دیر زان دا پار اخپا المقامین چه زما دا پارا با خی چه کمنا نو بدلیوی دیس آگا بینی ام لم یونبا بی ما فی صحفی موسا ام لم یونبا بی ما فی صحفی موسا دیکھو اس ذکر کئی دائی موسیٰ علیہ السلام او دے ابراہیم علیہ السلام نا او دے کے اغیاءول اس جوائے رو عاملام یوناباء آیا خبر نه دا ورکل شوې دلاره بے ما فاصم اخنه صلیبانی چې په سیفو د ایبراهیم موسی علیہ الصلوۃ والسلام کې او د ایبراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کې آغاچ وفای کړی و په احکام د الله تعالی کې الله تزرو مزامین د صحب د موسی او د ایبراهیمو اوی کې څه مزامین نو اول مزمون الله تزرو دا چې چت باندې کې یو بوجته ته انکه زرا اوخرا بوج د بنفس او الیس علی الانسان الا ما صاح دویم مضمون دا اغی صحیفو و اللہ ایسا دویم جو حر و اللہ ایسا لیل انسان او دا چی نشتا دی دا انسان دا پارا بطور ملکیت ایلا ما سا مگر آغا سا آغا چی دا کوشش کروی بطور ملکیت بازی خلق رال اغی وی و لی سواب نشته دی وی ایسا لی سواب نه دینا لکا ما تزیلا آدنن دور اثمانیان ظاهر کې اوم داخله کسره سره موجود ده و ير ایصال ثواب ده الله ایصال ثواب شته دي او علي سنت والجماعت په قائل دي الله اکبر او ثواب رسی ها مون وایي ثواب رسی خو پڑاک خانه رسی چه طریقات نبی علیه السلام نا بیدتیان وائی نا بس ارسنگ چی خو خیراتو ناو کئی موتزل رال الوائیس کسما نرسی وامنگو آو دا سیمنا چې په کم طریقات دیو کلو کشو میں اکد سال ویختیو کجو میں پا چې نرسی آو بلدان چه تو آئی بلکل نرسی و نشت دی نو دا خبرام غلط را دادہ معتزله او مسلک ته ہاں احناف او اشعافو کې لګي اختلاف شته بیا احناب وایې ایصال ثواب مالی او بدنی دوالا رسی او شوافه وایي صرف مالی چکم دې رسی معتزله دوالا نه مانی چکم خالق نه مانی لقدن وقت معتزله عثمانيان اغی دی آیات نه استدلال کئ اغی داوی چګورا لیسل الانسان الا ما ساہ ایسال ثواب نشته انسان دا پاره به هغه څه وی چې د کم کوشش کړوی نور نا نیو یو جواب دغه ما معنی کو ک بطوری ملکیت لکه امام قرطبی ذکر کړي بطوری ملکیت چې سوي د انسان دا پاره ناغه به چې کړی وي نور و ترسی یا باز وايي چې دا آیات منسوخ ده ته تا آیات دا آیات دا تور په یوشتم نمبر آیات باندې ال ت تاسو وې سوره تور کې والذین آمنو وتباتم ذریاتم بیمان الحقنا بین ذریاتهم فارسی سره ویمن او بیا بزې علماء وای چدلته انسان نه مراد انسان کافر دی بې انسان کافر د بار پا با واسو چې د کم کړی وي هغه ته ای سال رسی یا الا ما سا په طریقې د عدل او انصاف سره مراد ده اوبد انسان د فارغ خپل ملی او ای سواب ثواب د بتور تفضل ده یا لام پمانه د علا ده الیسا للانسان علی الانسان یغن يگن... ینی گناه چو چتوینه وبخلو چتوی دبل چا ګنا بنو چتای او دا معنی مفسری کرام وکړي دي نو ایصال ثواب شته ها یو ایصال ثواب دې یو تقرب دې پر دې فرق دی ایصال ثواب چې وینود سړی ترس په آغه چا باندې ویچې دا چا د سواب ثواب بخي لکه مور تیا زما بخنو کې بلار ته زما بخنو کې چې دا سوي نو په دای ترس راځي چې الله یې کی او تقرب دی ته چې ترس په ځان باندې راشي ترس په ځان باندې وي چې تو د پارا څخه بښي ثواب بښي نو په ځان د ترزي چې دا ځان باندې ترس راغلي چې مات سر نظر را باندې وکي او زمما سره کار دروس کی نو دا ک شرک دی بیا دا شرک دی بیا و علیسا للانسانه اودا چنیشتره د انسان د پاره به کیت ملکیت الا ما سام اگر آ کوشش کړي اید یا الا ما سا مگر آ غی ایمان چا کوشش کړي پاسې لول دغه کې دو وان نس یو به شک کوشش د سلف یورا زړه چوبه خود له شدت ثم یجزا والجزا الا ص بیا بدل رب بدله ور کړي شد لرا بدله پورا ان و علیسا للانسانه دایبل سلو رحم درم ان نسای او سوف یراه سلو رحم مزمنا وان منته او بشک اپ تراب درب استاباندی رسیدل وان انه بنزم مزمندا غی صحیف او بنزم جوهار وان انه بشک د الله تعالی هو اضحک واضحک به خوشالی راولی هو اضحک خوشالی راولی پتاوان نه و ابک او غم راولی پتابان نه وان انه هو اضحكا الله اكبر وانه هو اضحكا اضحكا منما تاب اند او كلا سينه دا هو اضحكا ده الله تعالى خوشالي را ولي و ابكا او غمرا ولي و انه هو اماتا او بيشكه ده الله تعالى شپغم مزګونو شپغم جوهر وانه هوا هو ماتا او بشک دا اللہ تعالی مرکول کئی وآهیا اوجوان دی کول کئی اوام مزمون اوام جوهر وانه هوا بشک دا اللہ تعالی پیدا کردی جوڑی نر او مادا من نطفت دا نطفین اذا تمنا هر کلا چو اس سوالشی وانا علیه نشأتال اخرى اتم مزمون وانا علیه نشأتال اخرى او بشکا پا دی اللہ تعالی باندی دی پیدا کول بل یعنی اسباد ده قیامت بیا با پیدا کول ده بلزل بیا با اللہ خلک پیدا کئی و آنه و بیشک دی اللہ تالا در نهم مزمونه هو اغنا مال داری راولی و اغنا او غریبی راولی و آنه و لسم مزمونه و آنه و بیشک دی اللہ تالا آغا رب د شعرازتوری رب د شعرازتوری در شعرازتوری والی ذکر کو در ذکر چه د شعرازتوری با خلق و عبادت کو نو الله وئی دا ش اراستوره دا زما مربوب دے او زیراب ما تاسو ردی عبادت سلا کوی و انه دای له سم جوهر او مضمون او بدیک ذکر د اقوام مهلکه او ارباو و انه بشکد الله تعالی اهلک اهلکڑی د ادن الاولیان اولنی قوم د هو د اسلام ته مراد د عادی اوخرا عادی بنیرم مرادو و سمودان او سمودیانو اول قوم محلکو عادیان اولا قوم دو اود علیہ السلام من قبل و مخید دینا بیشک دیو فم از لمحچ دیر ظالمان و اطغاو دیر سرکشا سلورم قوم والمعتفکتا او اکلی تباکل شوی هر احوا هر تاوکل چه ار تاوکلی او اکلی تباکل شوی احوا چه ار تاوکل و غیلرا فغشاها پس فغشا قمدلوت علیہ السلام دے مراد دے پس پٹکو اگی پٹ کلی لرا ما آغا غذاب غشا چی پٹکو دے لرا ما نا کانی پی اوارے در او پٹشو پکیس مگا پر فب ایعالی ربی کا تتمارا پس بکم یو احسانونو در افخ پل بانے تتمارا شک کوئی تو هادا نزیرو من النزور الاولا هاذا نذير دا د يرون کمن النذر الاولى دا غ يرون یعنی اولو انبیاءونه دی یا هاذا یعنی دا عابونا چراکه مخ کی ذکر شو نذير انذار من النذر الاولى من الانذارات الاولى دا دا یا را ولدی مین النذر الاولا د یا را ولو اولا مو یری گئی عزیفاتل عزیفا نزدهو اغانزدی کی دن کے آفت یا نزدهو قیامت قرب قیامت تو لیسلہ نبی دا غید فارم ان دون الا نشترل دا غید فارم ما سیوا د اللہ تعالی نہ کاشف ازو کارا کون کے الله به کارا کئ افا من ھذا الحديث آیات سود دیکھ د ده خبرو نا د قران کریم نا تعجبون تعجب کوی یا افا من ھذا الحديث آیات سود دیکھ خبرنا اس باد قیامت نا تعجبون تعجب وَتَضْحَكُونَ خِنْدَا كَوَيْتَا سُوَالَا تَبْكُونَ أَوْ جَائِلِينَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ أَوْ يَتَاسُ غَافِلًا يَا مُرَاد گنیمانی دی او يتا س ساميدون اے اراز كون کي س سمود پمانا د اراز دوئے ممانا چ سمود پمانا د غفلت رازي وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ أَوْ يَتَاسُ غَافِلًا د قُرْآنًا یا سموت پمانه استګبار رازي يي تاسو ځان غټ غنون کي یا سمود پمانه د الله وو لایب رازي او ان تم ساميدون او يي تاسو لوبي او تماشي كون کي يا سموت پمانه داغ اللہ و لحب او ریدل پا تریقی دو سروت سرا ڈم توب چیواتا وئی ممانا بیدا شی وانتم سامدون ای ای تاسو چی ڈم توب کون کی ڈم توب مو شروع کڑا دے او قرآن مو پری خدا پس جدو للہ وابدو پس سجدو کئی دو خاص د الله و او خاص د الله بندگی وکي خاص د الله لام د پاره د تخصيص ته زکه چې سجده هم مشرکین کو لا عبادت مشرکین کو او خاص الله ته نو کو الله یفسجدو لله و عبدو خاص د الله ته سجده وکي و عبدو او خاص د الله بندگی وکي امتیازات د صورتو صورت ممتاز په درسره 6 استاذ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کو چې علمو شدید القوا جبرئیل امین د انګي صورت ممتاز هو پدې آیات سره چې پکا ناقاب قوسین او ادنا صورت ممتاز هو بیان سره چې بیان د سدرۃ المنتہاء پتی د انګي صورت ممتاز هو پنوم اغستلو د منات او حزا سره د انګي صورت ممتاز هو بیان د معراج باندې دارنګي صورت ممتاز هو پربشیارا سرا الله اکبر دارنګي صورت ممتاز هو پدې باندې خیازي فاتل ازفا نون قیامت ذکر کوه فاز فی بسم الله الرحمن الرحیمه اقتربت الساعه وانشق القمر الله سوره قمر داده مکی ترتیب د قرآن کریم کے چھوان لمبر دے پس دو سورہ نجمنا او ترتیب دو نزول کے سینتیس لمبر دے پس دو سورہ طارقنا سورہ طارقنا باد رانا زلشہ دے عربت دماء قبل سورت سورہ نجم سرا پگن وجوب آنگ دے نجم کے ذکر دے ارازو شو ندلتا داهه لاکټ نمونه ذکر کئ چا چهراس کړه نو امه تبا کړی درانګي سورای نه جمکه اقوام مه ملکه اجمالاً ذکرو ندلتا تفصيل ذکر کئ درانګي الته ذکر کو چې قیامت نس دیشو اذه پاتل اذهپا ندلتا بیاوي اقتربت الصاح وان شق القمر درانګي حل تر د شرک ندلتا انجام د شرک ذکر کئ بلت انجام د شرک ذکر کړي دارنګ ال تکي رد د شرک اعتقادي و شو نو دلتا رد د شرک فل برکات کوي چې برکاتونو اچولوالا هم یو د الله ذات ته داود صورت آغادا ارد د شرک فل برکات ارد د شرک فی البرکات برکاتونو اچولوالا یو د الله ذات ته بل څوک برکت نشي اچولې او دان ذکر کوي آیات نمبر 49 کی ان کل شاین خلقناهو بقدر الله مونږ یو شی پیدا کولای دی پیاو اندازي سرا پاندي سرا نفي د شرک فل خلاصہ صورت پدې صورت کې 3 جن امنې دي دا رنګې 3 او 15 زجرونه دي او 15 بشاراته او اول نتر اتم نمبر آیاته پوری تمهید دي اتم پوری تمهید بیا پنځه نمونی پنځه تخویفات پنځه زواجر او پنځه بشارات دا ذکر کړي ګورې ور سرا ور سرا بواما یک تارا باتی سا نذیشو قیامت فراتلود پیغمبر ون شق القمر او وشله داس پوغمئی فراتلود پیغمبر باندې قیامت نذیشو یا تفصیل دا قبل پارا نیز دیش و قیامت زکا چو اشلی دا سپوگمئی یعنی داد قیامت علامه دا او دا روایت چه مکی والا سپوگمئی لیدلی وا او اشلی دلی وا داد نبی علیہ السلام موجزا وا امام بخاری مسلم بحیقی عبداللہ ابنیو ورنہ عبداللہ ابنی عباس وغیرہ گنو صحابہ اونا را نقل کری دا او د دی کار دا چکم نید دا بدت اعتقادیه ده دا نبی علیه صلات و سلام موجزه او گنو روایه تو گنو تریکو سرانک الله و این یارو آیتن او کچری دووینی هر کس من خیو رضوانا اعراز کئی داینا و یا قولونا و یا و ایده سحر مستمر سحر دا جادو ده مستمر قوی یا جادو ده مستمر دائم د استمرار نام ده یا مستمر ختمی دن ختم بشي درې والا معنی دي یاد قوی ما پمانه سره ده یاد استمرار نه ده دائم او یاد مرور نه ده ختمی دن وکذبو وطباو او نزبت دروکلو دیو وطباو تابداری کلو احوام دو خواهشاتو پلو و کلو عمرین او حریو کارو مستقر و قرار نیون که دی پزایخ پلکی والا قد جاو موتا کیک سر راغل او دی تامینل ام باید خبرو ناما پی آسو موز دا جر چې چپاغی کی رت نوا زور نوا حکمتون دا قرآن کریمو حکمتن بالغتن حکمت تے پورا حکمت دے کامل بالغا کامل پورا پورا کامل حکمت تے خالا کوئی یرا قرآن دے حکمت کتاب نرے بزرگانی دین را لے حکمت پا کردے جیو حکمت بالغ خدا قرآن دے کنا فما تغن نظر پس فائدہ ور نکلا یارا ولو نظر نا مراد انزار پس فائدہ ور نکلا یارا ولو فته والله نو پس مخواړو دنا یو ود داهې او انت ظرو کا د غ راځې چې بلوون کوه چې بی به هغه بونکې لا ش ای نو کویوش ی ش ناشنناته خوشاننو بلوې بهه اوتیست کې ددی رازی به دی دقبوننو کأنهم گویا کې دې جرادو موندا شړمل خان دې کار ور کړ کار ور شوې مو ته یې نامندي وونکې ویل دای بلون کې پس یقول الكافرون وایبا ا کافرن هاذا يوم ناصر دادرس ډیر غرانا کذبوا اولنا منا چا چې نسبت د دروغ کړهو دا اللہ آیاتونو مسئلی دو تویید تا تباو برباد کردی دی چا چویلی چو چی برکت برکتونو نور خلق اچائی نو الله اللہ تبا کردی دی این نا کل شین خلق ناو بی قدر هر یوش منگ برکت اغیقی چول دی کذبت قبل نسبت دروک دو مخید دی ناقوم دنو حالی سلام پس نزب فکذبو پس نسبت دروکو بنده زمان تا وقالو اوی دی مجنونون چی دالی ونی دی وزد یا عاطف ده مجنون بانده نو پایی چهانش مانا بدا شی وز دو جیرا رتل ده شیطانانو یا چه عاطف شیف قالو بانده نو دهی باوی وز دو جیرا منکل شویده ده تبلیغنا فادا آراب باو پس دو آیو اختان دخپل پنور دگانا پدی بانده چه بیشک ازم مغلوب اکلش من فان تصیر بدلو اخلی زمان دفارا ففتحنا پس کلا اکلمنگا آغا پس کلاو کنی منگا دروازه دا اسمان بی ما ایمون همیرین پا بو وری کو بانده پا غو بو وری دون کو سرا و فجرن الارض و چاریکڑا منگا از مکا ایمین الارض او یونن چینی لرا فلتقل ما او پس یوزایش و علما او علما او به آسمان او د علا حالله امرین په یو کار باندې قد کود را چې مکارکی شو چې اندزهکی شوی چې غر کې دل دد یوه حمال ناو سرور منګ د نولی سلا اسلام لره علا ذات ذاې الاحنو پاغه تختو والله ک شتبانېوه د سر او غټ غټو می خونو والله باندې تجریبي آیون نه چې روانوه دړان دی زمنګهجززا اللی منکانه کوفرره دا بدل واد پارا دا آغا چا کفر چه بی قدری کلی شوی وا چه نوح علیہ السلام بی قدری او شوانو اللہ وی ما دا غد پارا بدل می واغستا جوزو جزا ان لمن کانا کفر یا اغری کو غر کلی شدی جزا د دا وجه بدلی لمن دا آغا چا دا فارا چې دغ قدری اوبي قدری شویوهنا شکرې شويوه وله شوي قدر ترکناه او پریښل منګدي له تن یو حال م ک نیت اوغستتون کې فقا ف کانا ذااب نونظرور په سررنګووغ ذااب زواوه نونظرور او یارهل زما یعنی زما د یا راوللو ان انجامام سووبیا وله قدر یا سر ن قورهته ک سره سان ک منګه قآ قب له ف لذکرې پہل میں مد ذکر ہے عیش تے سوگ پان داغستن کے سوگ پان داغستن کے شتے سوگ پان داغستن کے شتے جو قران نا پانڈ اونسیت واخلی اللہ پان دا اونسیت دا اللہ وے ما آسان کرے پان دا اونسیت دا پار دانا اصل گرے دا قران دا کول ڈیر گران کار دے ڈیر گران کار دے خود پانده و نسیت اغتیار سوک اغستیشی. کذبت دوی منمونه چاچوی برکت بل سوک اچهی. اللہ وی ما تبا کرده. عادیانو تو گورن نزبت درو کرده و عادیانو پسرنگیو یر اول زمان و او انجام دیر اول زمان ان ارسلنا بی شکمگلی گلو پدیبان دی ریحن هوا تیزا فی یومی نحسن پارز دا عذاب کی مستمرو حمسو کې پارزه دا اذاب حمسو کې تن زه اوننا سچ استلبديا وا خلکلرا کان انهم گویا کې دای اجازو نخلن تنې ود کجرمون مون قامن قارين قا د وي خا يستلي شوي دا سي تني چې د وي خير اوس راو که انهم آجازو نخل من کویا که دا آغت نیوی کجرو کجورو دوی خواه یستل شوی پس سرنگ وعزاب زمان او انجام دیر اولو زمان ولقد یسترن القرآن تاکیق سراسن کلمگا قرآن کریم لرا دا پار دا پندو نسیت آیشت سوک پندو نسیت قبلون که کذبت درمنا منا چا چ ویلیو چ برکت نبل سوک چ گورا سمودیان تا سنگمت واگن کل رب تو نسبد درو کلو سمودیان بن زرو امبیا کرامتا فقال ویل وگی ابشر مننا ایا انسانان قدری زمنا ابشر مننا ایا انسان قدری زمنا واحدا یود نت که خامخایو با پا ګمړای کېو پليوان توګه منبدي یو تن پسې روان یو تابیداری سوک نشټه صالح علی السلام منبد پسې لاځو چاره نه سن من کو بیا پاګلان یو لیولي وي او ذکر علی من آیا کل شوي ده دا 15 آیا غولی شوي ده 15 یت پهبان دی من باید نه په مابی زمونګ کې بل هو کذاب ملکې دی دی د روجنن شررو شرو اشرو متقببره دا ډیر متقبببیره دی ځان را ته متقببره جوړ کړه دی ځان غړګي ول خلک کې پریښدو اول که ذیکرو لی من بين نه دلهتیراو په نوبيلی سلا او سلام عام شوو ځکه الله دا, دا واقعه ذکر کوي چې خفه کېګم غی باې که چې د طائف او د مکه د دوو خارونو کې یو لوی سړی لا چې کم نه نو دا قران ولیني شو ور کولې ولیني شو ور کوله غلطي ور کوي کنه دا د زمانه د جاہلیت او ظلم چې لوی سړی سوکراشي نو هغه به چې کم نه نو خام حق سور کولې شي سيعلمونا چې دنیوي اعتبار سره لوی سعلمون زرد چبو بشدای سبا مانل کذاب الاشرش ډیر دروغ جن او شریو متکبره به شکم غلی ګونکو دی او خلرا فتنه تند فراده امتحان د دې دا لپاره پس انتظار کوه دی تا واستابرو او کلک شاب مساله باندې خبر ورکدای تا چې به شک او بو قسمتم تقسیم شې په ما باندې دای کې کلو شیر بین هر دو او ورتا محتذر حاضر با <پس> از دی اوخیو بس کلی او یور از با دائق پل سارویو بکولوی بس دا تقسیم شویده پانا دو صاحبهم پس آواز اوکخ پل ملگریتا قضار قضار بین سالف یا قداد بین سالف الله فتا فه پس راواغسته توه یا فتا تو ونی والې خپې د اوخې فقاه زخ و خیلاه فک فکان اد پس رن عذاب زما انجه یا را وو زما پیش شاکه منګ لگلی پدی باندې بشاکه منګه لگلی او پدی باندې اوازې ی من پهشان د ذې ذې ال محتهزارهګیا غبلکی شوي والله قد يسرنا القران تحقيق سراسان کلمه قران کریم لراضا پاره د پن د نصیحت آیشته شوق مندونه نصیحت قبل مونګه کذبت الصلو رمنا پس نسبت درو کلو قوم د لوط علیہ السلام بنظر انبیاء اوتا بشکله ګل مونګه پای باندې کانی بشکله ګل مونګه پای باندې باران د کانو الا آل لوط مگر تا ودار د لوط علیہ السلام نجات ورکلمګه غی کې دوای د خپل مواج د مهرباني نه د خپل طرف بدل ورکوم گا چاتا چ شکور باسي دلا ولا سره ولدیل ل تل سلات والسلام د عذاب زمنګنا باد شطا نا ای عذابنه فتمارو پشکل وديب نصر پغان بیاو باندې ولا قد یا پغیرا ولو باندې ولا قد را ودوت کی سره مطالبه کړو دای دا غنا ان کې پس ما هو کلمس ترگی دا او مونږه اوس کی عذاب زماو یراول زما ولا قد صب بهم او تحقیق سرا سبا کرا غلو دای تا خو وختي بكره تن خوختي عذاب مستقر عذاب دائم مستقر هميشه هميشه تر قیامت پوري دا سے بدائم هو اخيره پوري یا مستقر هميشه بوي هميشه بوي يعني الى يوم تر رسید قیامت پوري دا سے به معذب وي فزوکو فس اوسا کئی عذابی عذاب زما او یراول زما انجام ده یراول زما او تحقیق سرا سان کنیم گا قرآن کریم لرا د پارا دا پندو دا نصیتو پایا آیا پس شتدی قبل اونکه وَلَقَدُ جَاءَ آلَ فِرَعَوْنَ نُّذُرُ پِن زمان مُنَا شه فرغونیان اومدا مثلا نو ما ننلی تبا میکلو او تحقیق سره غلیو ته دیشی باندې دواز بندون بیا وتا سانه وَلَقَدْ جَاءَ آلَ د جالهونه زوره او تاسی سر راغلی ف غونیانو تایرهونکې ننسبد د دررو وکړه یا مونته ټولو ته فاخ نه هم پهنیوللو اونګهغ له اخ هې موقطر پهنیلو مضبوطو دنیلودم په شان دنی ولو د زوره ور بعدشا موقطتهادر پوه قدره الله او کو یا اخ نه همنیوللوګ پنې ولو د بزور اور بادشاه پوره قدرت والا او کفاروکم خیر من او کفاروک نو التفات بسوی مکه آیا مکی ولتوی او کفاروکم آیا کافر استاسو خیر ورد منه لایکم د دغه کسانونه ام لقما یا استاسو د پاره براءتنا فیصله د خلاصی دا په صبر په خوانو کتابونو کې اول زاجر اپ کو فار حکم خیر من الایکم تاسو سودا کافر سره دغه پخوانو کافر استادونه بهتر ديسو یا ام لکم دا ذم زاجر یا سودا پار خلاص فیصله د خلاصي دا په پخوانو کتابونو کې درم زاجر ام يقولون ايا واي دنه نحن جميع من غط دل منتصر بدلا غستون کې تایسا چې مون بدلاخ لوسو دای زجر سالو زجر سایه زمو جمع زره دا چې شکست باور لارا دالو د کافر لارا وایو ولو ندبورو او وګر ځای د شاګانی شاګانی وګر ځای تینزم زجر بل ساتومای دوم بل کې قیامت د دای وا دد دیدا وسا تو کیا مت ادھا ډیر سخت دی و امر او ډیر ترث دی انل مجرمینا اول تخویف و مجرم بشي ګوره مثلا او منه مجرم بشي انل مجرمینا بشک مجریمان فی ظلال و سورا وبا دی پا گمراهی کې په دنیا کې و سور او وبا پا غور ګرم کې په اخرت کې دا مانا یادا بیشک مجرمان فی زولالن پا گمراہی اولی وانطوب کی بوی انہیں غزد آخرت کی یادا مانا والا دا ان المجرمینہ بیشک مجرمان فی زولالن بی پا کی پا دنیا کی وصور اویبا پا اور گرم کی یوما پا اغرز بانده یو صحبونا چرا بخ را بخ شي پا فین نار پور که علا وجوین په مخونو دو باندې بانده زوکو ویل بشدهی تا چی حاصل کی مست سقر دا دویم تخویفا ویل بشدهی تا چی کی کی حاصل کی او سا کئی حاصل کی مست سقر د دو دو زخو مزاد سقر انا کل شئی ان منگا هر یو شیل را پیدا کل ده غیل را پیوندازی سرا مانم منگ پکی برکت اچول ده دادا و دو صورتو وما امرونا او نده حکم زمنگ الا واحدتن مگر یوش پیلی ده کلم حین پشان درافو بلبس ور پستر گبانده و لقد اهلک نا منگ چه قیامت ویراولو یو راپ دستګیا قدر به قیامت راغلی والله قد اهل نه تف بر تا کیک سره حالله کللو منګه شياکم ساله کوم په میسل ستاسو باندې فحل م م کېره آ تاسو فحل من مده کې آسووکه من م کې د پ او ننسیت اوتون کوناڅوک پ او نیت اوغتون چې ننسیت اخلي سالورم تخويف وكل شيء او هر حاجه فعلوه چکلد يغلرا في الزبور المحفوظه بامان نامته وكل صغير بنزما تخويف او ار وله گناوا کبيرين او له گنا مستطر لكله شيده انل متقيننا بنز تخويفات شوس بنز بشارات انل متقی وش متقی بیش اول بشارتو بیشک فریزگارا فی جنات ویبا پا جنتونو کے دادوین بشارتو درین بشارتو ونہار اویبا پا نہرونو کے سالورم بشارتو فی مقاد صدق پزائد کمال کے نظام بشارت ایندام الیک مقتدر پسنګا دا غلوه بادشاہ پورا قدرت والکه اغل سره بی چاچه دا مسلو منلا چې برکت اچون کې یود الله ذات ته نو اغل ر دادا نعمت لدی الله اکبر امتیازات سوره قمر سلور زل پکې لقد یسرنا القران للذكر فهل من مدکر دا ذکر کې د پدی صورت ممتازو دارنګ معجزات انشقاق القمر د شلې دلو د سپوګمای پدی صورت ممتازو دارنګ دنواله صلوات والسلام دعا فدع رب اني مغلوب فنتشر پدی صورت ممتازو دارنګي صورت ممتازو پدی باندې هم جراد منتشر گویا کې د املا خاني کر ورشي دارنګي صورت ممتازو پدی باندې جزات الواه و دسر دارنګي صورت ممتازو او فالفاظ د قوم نو عليه صلوات و سلام بل هو كذاب اشرجو پدې الفاظ دارنګي انا كل شيء ان خلقناه بقدر پدې الفاظ صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان سوره الرحمن مکی سوره ترتیب د قران کریم کې 55 لمبر دے پس د سوره قمر نه ترتیب د نزول کې 97 لمبر دے پس د سوره رات نه سوره بعد نه باندې الله رب د قبل سوره سره ده چې البته د شرک البرکات او شوا نو ای برکت والا صرف الله ده دا رنگ البته نه د شرک په برکت نو دلته پاغه دلایل ذکر کوي دا رنگ تخوی تخویف دنیاوی ندلتا سور رحمان کی تخویف اخروی دارنگ علتا دو قدرت یوکا رشما و آچین شقاق القمرو ندلتا کی مزید کرشمی نوری ذکر کی اکبر داود اللہ اکبر دعوت سورت اللہ داوت صورت ادا ازباد د توحید چې برکات وله یو الله دی تبارک اسم ربک ذل جلل والاکرام اخر دا صورت کې ذکر کای خلاصد صورت اګه صورت درې رکو دے اول رکو کې بیان ده خالقیت د باری تالا دوی مرکو کی بیان ده جہنم او تخویف ده بکی او درے مرکو کی بشارت للمومینین او سورة نور اسان ده الرحمن بادشاہ د محربان علم القرآن خود لیده قرآن خلق الانسانا خلقل انسانا غره الرحمان بادشاہ مهربان علم القران اول دلیل پداو باندې خود الی دے قران خلقل انسانا او پیدا کړه دے جنس انسان انسان پیدا کرده ده دویم دلیل علمه البیان بیا خود دلده ده تا چل د بیان از شمس دریم القمر درم دلیل از شمس او نور او سپوگمی بحوزبان رواندی پهیساب رواندی پهیساب ون نجمو سلورم دلیل ون نجمو وشجرو ون نجمو بوٹی وشجرو اونی اسجدان کوي د پاردالله د الله پینزم دلیل و السما و آسمان رفعها اوچت کرده غیلرا و و او اخود دا تلا, تلا مراتن قرآن کریم دی تل اخود دا فدی بانده با اعمال تلی عقاید با تلی اللہ تطغو فی المیزان اوویلی دیدا تاسو زیاده مکوی فی په پا قرآن کریم کے سرکشی مکوی په قرآن کریم کے المیزان قرآن کریم او پورا واقیم الوزنا او پورا ورکی تاسو وزن لرا بل قسطې په انصاب سره والله توخصول او کای م کوی تاسوو په تول کې اوس وزن نرال تههقیې وزن خپلو بل قې په انصاب او او دا د زمانې د جاییت دغروسوو مرادو سرې اام معایه کې شو مفیین کې و بیا را شي چې غی به ناب تول کې کمی کو۔ پورا ور تاسو وځناره بیل قسطه په انصاف سره والا تو خسل ميزان او تک مې م کوي تاسو په تول کې وال اروز اش په غمد دلیل او الارذ اس ما کا وزا پیدا کړي دا